Lista 39 Istoria Culturii și Civilizației 6: Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 360. Figură, pagina 353. Reprezintă o poză. Schema fiziologiei umane după galenos. Săgețile indică direcția generală a mișcării sângelui și a aerului, în paranteză după a.c.m. crombaie, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 357 Reprezintă o poză Hipocrate și Galenos Fresca din Domul din Anagni, în paranteză Italia, închid paranteza, secolul 13. încheiat figură. Chirurgia o a medicinei în care s-au făcut progrese notabile este și oftalmologia. Diferite operații, ca de pildă cea de cataractă, erau practicate și în antichitate. Medicii arabi, care foloseau și unguente pe bază de zinc, le-au perfecționat executând operații foarte complicate, ca de exemplu ablația cristalinului opac. În limba latină, cea mai răspândită operă de oftalmologie este datorată medicului evreu Benvenuto Grasso. Se scrie g -A -S -S o în paranteză secolul XII, închid paranteza, cu totul remarcabile sunt descrierile detaliate și precise ale evoluției cataractei din tratatul de Oculo, a medicului și profesorului de medicină din Siena, Petrus Hispanus, în paranteză mâmic. 1277, închid paranteza, viitorul papă Ioan al XXI-lea, care în intervențiile sale chirurgicale folosea AC de aur. Cea mai mare realizare în oftalmologie rămâne însă invenția ochelarilor, în paranteză despre care se va vorbi mai jos. Închid paranteza. Dar dintre toate ramurile medicinei, cea care în Evul Mediu a făcut progrese spectaculoase a fost chirurgia. Opera care, în Occidentul Creștin, marchează începutul acestui strălucit drum spre practica chirurgică, scrisă la sfârșitul secolului al XII-lea de Rugero din Salerno. Autorul se dovedea a fi un excelent practician, Gilmele, fractura din nou și punea la loc oasele răusudate, trata hemoragiile cu astringente și ligaturi, cunoștea o metodă eficientă de bandajare și a descris o interesantă tehnică de intervenție în cazurile de hernie. Închid ghilimele. Urmând indicațiile lui Galenus, gilmele, el recomanda provocarea voită a supurării rănilor, pentru a elimina, după cum se credea, cauzele infecției. Închid ghilimele în paranteză. A mare punct că mare punct crombaia. Închid paranteza. Bărbierii cu alor mică chirurgie de fiecare zi interveneau în cazul furunculelor al abceselor și bandajau rănile. În paranteză, cu vata provenită din cârpe. Închid paranteza, survenite în urma unor accidente. Chirurgii mai experți reduceau fracturi și practicau chiar extirparea calculilor renali, o intervenție foarte complicată și mai ales foarte riscantă. În paranteză cu toate acestea, Arhiva Principalului Spital din Paris înregistrează numai puțin de 163 de operații de acest gen într-un interval de numai 12 ani, între 1518-1530, închid paranteza. Era practicată și chirurgia obstetricală în cazurile de operații cezariene. Doi medici italieni, formați la școala din Bolonia, Ugo și Tulio de Luca, se scrie la a recomandau să se evite formarea puroiului care împiedică cicatrizarea prin spălarea rănii cu vin și închiderea leziunii cu câteva puncte de sutură, lăsându-o apoi să se usuce. Un alt medic italian, Lanfranco da Milano, în paranteza 1306, închid paranteza, care la Paris a fondat o școală de chirurgie foarte frecventată într-una din lucrările sale, chirurgia Magna insista ca, după o intervenție chirurgicală, capetele nervilor tăiați să fie cusute la oaltă. Instrumentarul chirurgilor se perfecționează și se îmbogățește continuu. Către 1270, Guglielmo da Saliceto reintroduce cuțitul în practica operatorie. În paranteză, chirurgii arabi operau cu fierul înroșit în foc. Închid paranteza. Același celebru chirurg italian descrie tratamentul hidrocefaliei infantile, recomandând să se practice o trepanație pe oasele craniene, pentru ca prin acel mic orificiu să se facă punctia serozității. În secolul XIV, francezul Annery de Mondville, se scrie în Oanăduie, E, care insista asupra ligaturării arterelor după amputație și care descrie răni pe intestin vindecate cu metoda antisepsiei, a inventat un instrument prevăzut cu un magnet puternic pentru a extrage din rană săgețile și așchiile de fier. Gui de Choliac, se scrie c h a u l i a -c, în paranteză m punct 1368 închid paranteza, chirurgul care s-a bucurat de o reputație extraordinară și a cărui chirurgia magna a rămas timp de două secole tratatul fundamental în materie până la Ambroise Paré, se scrie P-A-R-E cu accent ascuțit. Gilmele imaginează un sistem de scripete și contra greutăți pentru a împiedica coastele fracturate să blocheze respirația. El se preocupă de asemenea de evitarea pierderii de lichid cefalorahidian în fracturile craniene, închid chilimele, în paranteză, gâmare puncte joan, închid paranteza. Chirurgul englez John Ardine, se scrie arăduien în e, în paranteză mumic, 1337, închid paranteza, descrie un tip nou de seringă, precum și alte instrumente pentru tratamentul fistulelor. Să mai adăugăm în sfârșit și progresele realizate în domeniul chirurgiei dentare. Unii autori din secolul al XIV-lea vorbesc de ablația porțiunilor bolnave ale unui dinte cu ajutorul unei lime sau al unui burghiu, sau de obturarea cavităților unui dinte cu aur laminat. Iar Guido Șoliac descrie procedeul înlocuirii dinților căzuți cu alți dinți umani, în paranteză, sau confecționați din bucăți de os, închid paranteza, legați de dinții sănătoși cu un fir metalic, în paranteză, de aur, închid paranteza. Figură, pagina 361 Reprezintă o poză, o operație la ochi către 1250, dintr-un manuscris din Biblioteca Trinity College Cambridge, încheiat figură spitalele, organizare și asistență medicală. Spitalele înființate în evul mediu au contribuit considerabil nu numai la vindecarea bolnavilor, ci și la cunoașterea mai temenică a maladiilor, prin observațiile medicale directe la patul bolnavului și prin practica chirurgicală. Am vorbit de numeroasele instituții spitalicești din Bizanț, unde, în secolul XI, un spital avea 50 de paturi repartizate pe secții și, din lumea arabă, în paranteză, unde, în secolul 10, spitalul din Bagdad avea 24 de medici, iar în secolul 13 cel din Cairo, Dispunea de patru secții, una din acestea fiind rezervată femeilor, închid paranteza. În Occident, aproape toate mănăstirile aveau infirmerii propriu-zise și așa zise ghilumele spitale, închid ghilimele, care de fapt erau aziluri de popas și asistență pentru săraci. În paranteză, asistența medicală, dar și adăpost, hrană și chiar îmbrăcăminte, închid paranteza, călători și pelerini. Diferite ordine religioase au fondat și ele spitale, multe fiind rezervatele proșilor. În 1123, Anglia avea 18 spitale. În mai puțin de un secol, numărul lor se ridicase la aproape 160. În secolul 13 s-au înființat alte 240, în secolul următor încă 248, iar în secolul 15 alte 91. Asistența medicală stătea și în alte țări în atenția bisericii, a autorităților orășenești și a suveranilor. Ghilimele În 1225, Ludovic al VIII-lea a donat câte 100 de solizi fiecăruia din cei 2000 de leproși din regatul său. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. A mare punct că mare punct crombaie. Ghilimele Spitalele din secolul XIII aveau de obicei un singur nivel. Sălile erau spațioase, pardosite cu plăci de piatră, aveau ferestre largi, paturi separate, o abundentă provizie de apă și un dispozitiv de scurgere pentru murdării. Primele spitale serveau mai mult pentru internarea bolnavilor decât pentru tratament, dar mai târziu bolnavii au fost separați după boli și s-au introdus metode terapeutice particulare, adecvate fiecărei maladii. Închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza încheiat notă 1. În unele spitale, din secolul 12 se încerca să fie tratați și cei bolnavi de tulburări psihice. Spre sfârșitul secolului al XIII-lea, la Londra exista chiar un spital special de boli mintale. În secolele următoare a crescut și numărul acestor spitale specializate. Vezi nota 2. Citesc nota 2. În secolul XV, orașul Lyon, cu o populație de circa 20.000 de locuitori, avea 20 de spitale. În 1288, Milano avea 10 spitale cu 500 de paturi. În paranteză, Spitalul S Punct Stefano primea în anumite perioade ale anului 1000 de bolnavi. Închid paranteza. În 1339, Florența, în paranteză cu o populație de aproximativ 100.000 de locuitori, închid paranteza, avea circa 30 de spitale, totalizând 1.000 de paturi. În 1398, Toulouse în paranteză cu 24.000 de locuitori, închid paranteza, poseda circa 15 spitale. În secolul XV, când unele spitale deja se specializaseră pe categorii de boli, Genova putea trata în spitalele sale circa o mie de bolnavi. În paranteză, conform Nicol Gontier, se scrie guonut h i mic de mic punct, bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 2. Așadar, nu numai în cadrul mănăstirilor există ospitale. Începând din secolul XIII, fiecare centru urban avea cel puțin un spital mare. În paranteză, în orașele sedii episcopale, acesta era administrat de capitolul catedralei, închid paranteza, și câteva spitale mai mici încredințate grijii comunităților religioase. Vezi note 1. Citesc note 1. Denumirea unui spital, ghilimele Casa lui Dumnezeu, închid ghilimele, era Ospitale Sive Domus Dei. În paranteză, în Franța, Maison Dieu, Hotel Dieu, dar și hospis sau pur și simplu Hotel, închid paranteza, încheiat notă 1. Încă din perioada evului mediu matur, personalul feminin din spitale avea un rol esențial, vezi notă 2. Citesc notă 2. Conform Ani Sonie, se scrie s-a un ier, în per una storia de le malatie, în paranteză v -mic, de mic punct, bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 2. Aceste surori erau călugărițe, novice sau alte femei care se dedicau vieții religioase și anumitor reguli monastice, fără a fi remunerate, fără a avea niciun alt avantaj economic decât întreținerea gratuită și asigurarea că vor putea beneficia de această situație până la moarte. Nu se știe cu certitudine din ce anume straturi sociale proveneau, dar este probabil că mai mult sau mai puțin din cele mai diverse. Numărul lor varia în funcție de mărimea spitalului. Pentru serviciile mai grele, curățenie, bucătărie, spălatul rufăriei și altele erau ajutate de servitori la aici. Intrate în acest serviciu voluntar, de obicei la vârsta de 17-18 ani, în paranteză și în orice caz până la cel mult 30 de ani închid paranteza, ele primeau aici instrucția medicală necesară din partea surorilor mai bătrâne de îngrijire a bolnavilor sau a unor medici angajați, ocazional și temporar de spital. Printre acești medici, la spitalele mai mari, în paranteză ca de pildă la spitalul principal din Paris, care la sfârșitul secolului al XV-lea avea 300 de paturi, închid paranteza, erau și profesori ai școlilor superioare de medicină sau medici personali, ai personajelor celor mai importante ale regatului. Gilimele pe lângă sistemul medicilor angajați direct de spital, mai existau și alte două moduri de recrutare și, prin urmare, de retribuire. Cel al medicilor angajați de autoritatea politică, în paranteză, de conducerea orașului, Ovidiu Drimba, închid paranteza, și cel al medicilor canonici, care depindeau de biserică, închid ghilimele, în paranteză, a mare punct, Sonie, închid paranteza. Recursul la un personal medical calificat era, deci, practicat în mod curent. Vezi notă 3. Citesc notă 3. La spitalul din Lille, pentru care există o documentație mai completă într-o perioadă de circa 30 de ani, în paranteză, între 1467-1550, închid paranteza, erau permanent în spital 11 medici și 9 chirurgi. Încheiat notă 3. În cadrul personalului medical mediu funcționau și moașe, de obicei angajate și stipendiate de municipii. În paranteză, în Franța se numeau ventristes sau matron jure. Închid paranteza, vezi notă 4, dar nașterile, fără complicații, erau asistate de călugărițe sau de surorile medicale. Citesc notă 4. Acestea aveau și atribuția stabilită și pretinsă de tribunale de a certifica dacă femeile din închisori condamnate la moarte erau gravide sau nu. În primul caz, pedapsa capitală le era comutată. Încheiat notă 4. Îngrijirea și tratamentul bolnavilor erau condiționate, îndeosebi în spitalele orașelor, de situația socială și economică a pacientului. Dacă maladia de care suferea un om bogat necesita un tratament și o spitalizare mai îndelungate și deci mai costisitoare, în schimb, un bolnav sărac era spitalizat pentru o perioadă cât mai scurtă și administrându-i se o medicație cât mai simplă. Oricum, spre sfârșitul evului mediu, se ajunge la precizarea, în termeni expliciți, a competenței și la o reglementare generală a activității și îndatoririlor medicului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Responsabilul principalului spital din Paris, un canonic al Catedralei Notre-Dame, redactează în 1483 o adevărată, ghilimele, cartă, închid ghilimele, a îndatoririlor medicului. Acesta trebuie să știe, stabili natura, gravitatea și cauza bolii, să afle când a început și ce evoluție a avut. După ce va stabili diagnosticul, medicul își va doza tratamentul în funcție de caracterul bolii și de starea generală a pacientului. În tratament va folosi cu prioritate în afara cazurilor de absolută necesitate și urgență, medicamente ușoare și plăcute la gust, medicamente pe care le va lua, în paranteză, în cantitate mică, firește, închid paranteza, el însuși mai întâi, în fața bolnavului, pentru a-i inspira încredere. Încheiat notă. 1. Pe lângă tratamentul medical se aplica bolnavului și un ghilimele tratament spiritual, închid ghilimele. Înainte de internare, bolnavul trebuia să se spovedească și să se cuminece și să continue să se roage, în paranteză, căci intervenția divinității era considerată determinantă, închid paranteza. După care, curățată de păcate, era supus unor măsuri de igienă corporală. Era îmbăiat cu regularitate, i se dădea un halat, îi se spăla lângeria de corp, era obligat să se spele pe mâini înaintea fiecărei mese, surorile îl tundeau și îi tăiau unghii. O atenție deosebită era acordată dietei în care, un loc important îl dețineau cerealele și legumele, în paranteză, acestea din urmă sub formă de supe, închid paranteza. Zarzavaturi crude și fructe mai rar, carne suficientă, trei mese pe zi, echilibrate și suficient de consistente. Zilele de post obligator erau numeroase în toate spitalele, dar postul, în paranteză, în zilele de vineri și sâmbătă, eventual și miercuri. Închid paranteza, nu însemna abținerea de a mânca, ci o variație în alimentație. Meniul consta, în acest caz, în ouă, în paranteză, în afară de postul mare, închid paranteza, brânză, paste făinoase, pește proaspăt sau sărat și vin ușor sau bere. Pentru a-și procura medicamentele, spitalele tratau uneori direct cu farmaciștii care le furnizau. În paranteză, după cum cerau medicii, închid paranteza, fie medicamente gata preparate, fie produse brute, materii grase, materii minerale, în paranteză, mercur, sulf, alauns, sulfat de cupru sau de fier, etc., închid paranteza, sau diferite plante medicinale. Dar plantele erau cultivate și în grădinile mănăstirilor, care dispuneau și de o instalație de distilare pentru confecționarea poțiunilor. Alături de spitalele obișnuite printre instituțiile de asistență socială intrau și leprozeriile, extrem de numeroase, dar foarte mici. Cel mult pentru 30 de bolnavi. Admiterea într-o leprozerie bine organizată și bogată, subvenționată de orașele mari, reprezenta un privilegiu. În paranteză, la Bruxelles, pentru a fi primit aici bolnavul trebuia să plătească o sumă considerabilă, închid paranteza. Regimul intern varia de la o leprozerie la alta. La Toulouse, bolnavii trăiau în comun sub conducerea unuia dintre ei și ales de ei. În majoritatea cazurilor, leproșii erau asistați, îngrijiți de o comunitate mică de călugărițe și călugări, cărora li se prescriau precauții foarte stricte spre a evita contaminarea. Muncile gospodărești erau făcute de cei internați, disciplina era severă, Zurbagii, arțăgoșii, bătăușii erau aspru pedepsiți în leprozeria din Amiens, erau strict interzise cu țitele cu vârf. Alimentația era satisfăcătoare și suficientă. În 1362, la Saint-Quentin, zilnic pâine, vin, carne sau pește, duminica în plus brânză și ouă. Leprozeriile din localitățile mici erau încredințate grijei parohilor, iar începând din 1300-1350, în majoritatea celor din Franța, fiecare bolnav primea o pensie și își putea organiza viața cum voia. Științe teoretice și științe aplicate Contribuția occidentalilor la dezvoltarea științei a fost, cum s-a subliniat, mai organică decât cea a arabilor, prin faptul că primii au stabilit principiile metodei științifice. Robert Grostest, de pildă, a stabilit principiul inducției și deducției, cu aceeași claritate ca Newton. Dacă totuși progresul științei a fost lent, este pentru că economia feudală nu poseda încă sectoarele în care știința teoretică să poată fi aplicată cu avantajele practice corespunzătoare. Prejudecățile și superstițiile și-au avut și ele rolul lor. Prin acestea, astrologia a împiedicat progresul astronomiei, iar alchimia, cu teoriile ei aproape exclusiv magice, pe ale chimiei. Cu toate acestea, niciodată ne mediu ca de altminteri nici în Antichitate, vezi notă 1, n-a existat o separare completă între știința teoretică și tehnică, din potrivă se poate ușor remarca o progresivă apropiere și asociere între ele. Citesc note 1. Chiar dacă atunci și mai târziu majoritatea persoanelor culte disprețuiau activitățile practice, tehnice, corpusul hipocratic și operele lui Galenus, ghilimele, șurubul lui Arhimede, închid ghilimele, și alte mecanisme ce i se atribuie, tratatele de inginerie, în paranteză Apolodor, închid paranteza, de mecanică, în paranteză Heron din Alexandria, închid paranteza, de arhitectură, în paranteză Vitruvius, închid paranteza, de agricultură, în paranteză Cato, cel bătrân, Varo, Columela, închid paranteza și așa. Așa mai departe, arată clar că și în antichitate cercetarea științifică era legată uneori de știința aplicată, încheiat nute 1. Singurul lucru de care în aceste raporturi trebuie să se țină seama e faptul că tehnica nu este întotdeauna o activitate de aplicare conștient-practică a unei cercetări teoretice că o invenție, vezi notă 1, este foarte adeseori rezultatul un rezultat independent de exercițiul purei speculații științifice, al unei activități bazate pe experiență, pe încercări repetate, limitate la datele simțurilor fără o ulterioară prelucrare teoretică a acestor date și mai ales fără a porni de la date Citească notă 1. Referindu-se la invențiile medievale, Marc Bloch precizează că termenul invenții" invenție, închid ghilumele, este aplicat unor fapte disparate. În primul caz, Evul Mediu s-a limitat să difuzeze dintr-o regiune în alta un procedeu sau un instrument cunoscute în Europa de mult. În paranteză, de exemplu, rotația trienală în nord sau moara de apă din regiunile mediteraniene, închid paranteza. În al doilea, e vorba de achiziții de la civilizații străine, în paranteză ca scara de la șaua călăreților din stepele eurasiatice, închid paranteza. În fine, invențiile propriu-zise apărute pe teritoriul european, printre care harnașamentul cailor, vârtelnița și busola. Încheiat notă 1. În paranteză, mulți teoreticieni consideră că punctul de plecare al activității științifice ar fi empiria, închid paranteza. Arhitectura gotică, de exemplu, expresia cea mai înaltă a tehnicii medievale, ghilmele, a fost rezultatul soluțiilor specifice date unor dificultăți practice. Teoria nu intra aici deloc, cea a arcului de pildă a fost elaborată doar în vremurile noastre cu o mare întârziere față de practică. Din același motiv, arhitectura medievală a contribuit puțin fie direct, fie indirect, la progresul științific. Închid ghilimele, vezi note 1. Citesc note 1. John D. Bernal, gilmele. dezvoltarea sistematică a bolților arcelor și contraforților care au dus biserica la suprafețe acoperite aproape complete de ferestre, trebuie să fie ajutată dezvoltarea geometriei. Dar arhitectura gotică a fost în realitate o stradă fără ieșire. Unele din ideile sale se poate să fi supraviețuit până în epoca renașterii în tradiția desenului îngrijit și exact. Dar perspectiva a fost cea care, accentuând și valorile estetice a dat naștere celor mai mari progrese în matematică. Închid pilumele în paranteză idem. Închid paranteza. Cele zece secole ale evului mediu au fost o epocă a unor invenții tehnice, fără îndoială fundamentale pentru civilizația umană, dar invenții care, chiar dacă nu se inserează în evoluția științei, în măsura în care sunt rezultatul unor simple încercări practice repetate ale unei pure empirii, n-au fost total separate și totdeauna independente de activitatea științifică. Pentru că, pe de o parte, gândirea științifică a avut în vedere și a fost aplicată și activității practice, pe de altă parte, invențiile realizate empiric au impus atenției, interesului gândirii oamenilor de știință, probleme concrete și precise, îndemnându-i să caute soluții prin apelul la experiment. Prima din aceste situații, recunoașterea utilității practice a științelor teoretice, se manifestă încă din evul mediu-timpuriu. Chiar începând din secolul al VII-lea, o serie întreagă de lucrări cu subiecte de astronomie avea scopuri eminamente practice, calcularea datei paștilor, determinarea latitudinii, stabilirea adevăratei direcții nordice sau a orei cu ajutorul astrolabului. Se scriu începând din secolul 8 tratate practice despre pregătirea vopselelor și a altor substanțe chimice. Vezi notă 2. Citesc nota 2. În secolul 8, compositions ad tingenda și mape clavicula din secolele 12 și 13 datează diversum artium ședula a călugărului Teofil sau liber de coloribus faciendis a lui Pierre de Saint Omer și alții. Încheiat notă 2. Interesul, în primul rând, pentru cunoștințele practice îi îndreaptă pe oamenii de știință occidentali, începând chiar din secolul X spre cultura arabilor. Tratatele tehnice ale acestora au fost printre primele lor opere traduse în limba latină în enciclopediile secolului al XIII-lea. Informațiile de natură tehnică abundă despre chimie, busolă, calendar, agricultură și altele. În școli, temele matematice din ciclul quadrivimului aveau un evident obiectiv practic, tinsând din ce în ce mai mult spre o specializare și includerea unor variate cunoștințe tehnice. Liber Abaci, al lui Leonardo Fibonacci, opera științifică de autoritate timp de 250 de ani, era totodată de un neprețuit ajutor și negustorilor în lucrările de contabilitate și, în general, tehnica tranzacțiilor comerciale. Vezi note 1. Citesc note 1. Cronicarul Giovanni Villani relatează că în 1388 la Florența funcționau numai puțin de șase școli de abac, frecventate de peste o mie de elevi care se pregăteau în vederea diferitelor activități comerciale. Încheiat, notă 1. Cercetările astronomice, în paranteză, nu includem aici și superstițiile astrologiei, deși acestea erau adeseori corelate cu cercetările de pur interes științific. Închid paranteza, își puteau găsi aplicații practice importante. Tratatele de geometrie apoi arată cât de înrudită era această știință pură cu practica arpentajului. Medicina este știința prin excelență bivalentă, teoretică și practică, însăși muzica, studiul intervalelor, al raporturilor dintre sunete, al armoniei, studiu considerat a face parte integrantă din domeniul matematicii, era în același timp și arta cântului bisericesc, interesând în mod direct practic liturgia și formarea cantorilor. Foarte lungă este apoi seria de tratate de tehnică militară de construcție a navelor, digurilor, războailor de țesut, tratate de metalurgie, de chimie practică și așa mai departe, care demonstrează că erudiții Evului Mediu aveau nu numai dorința abstractă de a înțelege structura și fenomenele naturii, ci și dorința de a acumula cunoștințe de utilitate practică. Michael Scottus afirma că orice știință practică este legată de o știință teoretică, fiind expresia concretă utilitară a acesteia. Teoriile lui Pierre de Marie Court au dus la viitoare aplicații practice cu busola cu pivotor cu flotor sau la măsurarea directă a azimuturilor corpurilor cerești prin combinarea astrolabului cu magnetul și altele. Iar contemporanul său, Robert Kilwarby, se scrie k i -L w r y în tratatul de Ortu Scentiarum, operă mult citită timp de două secole, susținea de dreptul că științele teoretice au luat naștere din problemele concrete pe care omul a trebuit să le rezolve pentru a-și satisface nevoile vieții sale materiale.